Iben Mesudi radi Allahu anhu tregon Pegamberi Alehi Selam shkoj për të kryrë nevojnë dhe më kërkoj mua të qoj ati tre gurë Unë gjeta dy gurë dhe përkërkoja të gjete tretin Por nuk munda të gjete tjetrin, kështu që mora një co so bajk të thad dhe jaqova ati Por a i mori dy gurët, ndërsa bajkën e hodhi dhe tha Kjo është diçka e ndyr Transmeton, Imam Buharju Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com